Eta esan bezala eh 12 minutuetan epaiketa bati buruz mintzatuko gara aste honetan Donostiako epaitegian HT-aren aurka 2010 urtean eh Itxasondoko meategietan egintzen desobedientzia ekintzaren epaiketa deitu baitute. 8 e, urte pasabira bai 2010reko guztaiaren lehenean Itxasondoko meategietan eh entzerratu eta ba, behar beharra da gogoratzeko duzu ez hementozko bidoietara kateatu zirela lau ekintzaile HT salatzeko eta Ordizia itsaso ondoko eh tunelaren obretan egiten ari ziren leherketak geldiaraztea Izen ere bazen arrisku geologikoa ere. Beno, ba honen inguruan hitz egiteko, aizu zuen ere, ba lau ekintzaile horietariko bat bea, eh, ba bidasotarra genuen eta gaurkoan ba gure estudiotara gonbidatu dugu bea, kaixo. Kaixo, bueno. Eta berarekin batera, ba ekintza honen sustengatzailetako bat Josu, kaixo. Aupa, bueno, bezala, sortzi eh, onan. Menos, vas urte pasadira. Eh, 2010ko leheneko kontu bat eta 8 urte ondotik datora. Epaiketa. Bai, ba bueno, e, beste urte eta gero, ba, Zakite, espero zen, ba, bueno, beresz eh, artxibatua egon berluke, baina bueno, eh, epea eh, pasabaino lehen ba, bueno, berriro eh, zabaldu zuten. Eta, bueno, esan merda, e, azira batean e, akusazio batzen e, hmm. Eta, bueno, e, azirako deklarazio hartzeak eta, bueno, izantzean deritu horren inguruan Eta gero, e, handi denborara, ba, e, aldatu dute Eta orain e, peitzen zaile, koakzioen gatik Koakzioen gatik, bai Nogatuko dugu, salaketa salak eta euskoa egi duela? Bai, Eskola eta Euskal Trenbide Sarea. Hori ere bai harri-hariaz, eh, enpresa ere ez du salatu eta bai, ba, bai, eta ETSek, bai. Ongi da. Eh, bea 28ko hor dugu 2010reko uztaila hartan 5 eguneko ekintza edo irauntzen iraunzuela ekintza hura pizkanola pasatzen gorratoko dugu, ba, azken batean ba, ertzaintzak meategitatik e, kanporatu zituztela. Baina la pasa hace izan ziren 5 egun haiek. Bueno, ba gurtu ginen e, leku batean horrez rezegoain inungo ek, inungo esaten zuna zena ez eginela sartu hortan. Eta pues bueno, e, kontua da hango pues, mendiaren Barruko aldea, dena dago zulatua, ba alde aurretikan meategeak eh bait ziren hor. Mm -hmm. Eta bueno, pues eh consideratzen genu eh, oso bueno, eh arriskutsoaak izan zitekeela, ez direla egin behar bezalako azterketa, eh zonaldean azterketa geomorfologikoa horiek burutzeko da gure asmoa izan zen, ba, horren inguruan harreta harreta de hitzea. E, egun kateaturik, e, zementuzko es e, ba bidoi batzuei lotutak, nolabait ere 5 egun luzeak dira. Bai. Osartuak. E, pertsonalki ez da suposatu zuen ekintza horrek. Bueno, ba, beti ekintza guztietan bezala, ez. E, importanteena da pues eh den el Eta alburua zen, arreta deitzea horri buruz, eta mm. uste dut, ba, lortu genuela. Bai, lortu zenuten, aipatu dituzu azterketa geomorfologikoak, edo, bueno, geologikoak, azken batean, ba, e, mendiak, ba, haipatu dituzu meategien gatik, dena zulatu azelako, leherketak egiten ari ziren, ba, atxeteren tunel hori egiteko, ekezkazen, kolapsatu zezakela. Bai, ba, hai. dago gauza bat, kolapso gravitazional, deitzen dena, eta, bai bazegoen, ba, ingenieri, ingenieri beaten arabera, barrizko hori ego, e, zegoen hor bai. gartatzea bai, Tolosako epaitegian salaketa egin zuen ingeniari horrek eta gainera hori nola paite ere ez dakit onartu egintzen edo bai onartu baina ingeniari hori ere dago ausipetua ez deklaratzera deitua deklaratzera deitua hori da ongi da, ba, sorti urte ondotik hau ba, nola paite ere horregonda or, Eh, aipatu duzu, ustezen duten ba, behar ba, bertan bera geratuko zela dena, baina azken momentuan, h, mm, eman eta epaite gira zoazte aste azkenean. Holi da. Bai, eta ze ja. ze aurraikuspen dituzue? Ez eh? daiz e susmo. Pues, eh, aurraikuspen zeina da, harrigarrea eh, da Eusko Jaularitza. E, jartzea zelaketa hori, e, izan ere berak, e, berak izan beharko zuen auzipetua, ez? E, lan honetan egiten ari diren irregulartasun guztiak direla eta azteko gure lurraren aurkako eraso bortitza, suposatzen ari da AHT. Pertsonen ekonomiarako ari da, pertsonen zergekin e, egiten lan hori, Eta e, diru kopuru itzela, ari da gastatzen atxeten, eta horren mm, proporzionalki ikusten ari gara, senolako murrizketak ematen ari eran osasungintza ta, ta, hmm. E, hmm. Adibidez, eskuntza, hmm, bai. eta adibidez eskuntzan, ez? Dena den, atxetearen proiektu oroko horrak supusatzen duen az gain, e, bat beharko lauke izan, ba, zehazki ordi zaitxasondoko tunel Honen kaso ona aipatu duzu, ma, azterketa geomorfologiko ni gabe alako lerketak eta alako obra bat egitea, eh? hori da pentsatzea zina ez? Horri, aber eske, e, beraiek ere ez dira betetzen, ez dira legea betetzenari, edo legearen exigitzen dituen pausoak ez dira urrats horiek e, egitzen ari, ez? Mm. Orduan zentzu horretan, nik uste dut Eusko Jaularitza Eajotak eman beharko lituzke azalpenak eta beraiek izan beharko liratekeela hauzipetuak kontu honetan, ez? Bai, josu, bidatzen dira zu, bizterbait ba. esan naian. Ez, bai, ba, hor, ba, justu zati horretan, tunel horretan, ba, hori, bueno, e, utxubera komentatu dena, ez? Ba, aurretik egin beharreko azterketa e, geologikuak e, esituten egin e, behar bezala, Eta, bueno, eta bainera hori dago onartua, eh, txosten batean dela ordizia itxasondo eraikuntza proiektuan horrela dierazten den. Ez dira egin. Ez dira egin. Ez dira egin eta zizian leherketak egiten, ba, ori bueno, eh, azterketa eh, es que egin gabeiz. Mm. Eta, bueno, gero, eh, akusazioa, eh, koazioena, pues, bueno, eh, ba, beha komentatudun bezala ez, ba, Ekintzaria zeuden, e, eremu batian, non zegon galera zita, uh -huh. eta gero e, zuten ino, inolako kontakturik izan e, enpresarekin edo e, lanean ari erizien beharrekinekin, ordu nor, ozera, e, koazioen delitori, ba, bizka bat, asmatutako gauza da, ez? Beste uh -huh. gauza da, ba, jaurlaritzak e, zigortu nahi ditula e, aurkariak, etxeteren aurkaria, ba bate zerba bueno, eh be, beraien negozio iturria edo ba serrantzan jartzeagatik, ez? Eta eta gupintzatzen dugu bueno, eh nori e, salatu berdugula, jornalitza eta eta eteen e, jokabidea, sea ja, finean aria zigortzen, ba, e, ba lurra e, defenditzen ari jendea, ez? Hmm. Eta, eta, bueno, gure ustez, ba, zakit, e, badakigu horren gatik ez dutela egin, baina, bueno, izadezgotan, e, zigorra baino, e, xarikua gizan behar luteke ez. Beno, eta Goizberriko gomitarekin, eh, egitzen dugu, esan bezala, ba, ordiz eta itsasoondo arteko, eh, ba, ht tunelaren obretan ba, duela 8 urte. Hain zuzen ere meategietan 5 egunez, eh, entzerratu ziren lau ekintzaileak, auziperatuak izan baitira, 8 urte ondotik. Gaur eta biharkoan, eh, auzi eh, ba, izango dute parez-pare euskola laboritza haiek salatzen baitute bain zuzen ere kalte ordainak ez ezik e, ba orengo honetan koakzioak. Eh? Edozin kasuetan beno ba zigorra ez da txikia galde e, egiten butena urte eta erdiko kartzela zigorra eta irurogei mila euroko izunak kalte ordainetan bostegune zobrak paraturik e, izanagatik eh? garaia hartan. E, edozin kasuetan atxeteko elituko ordezkariek a, aipatzen ziguten len eh? beno ba e, zigortua baino sarituak beharko liratekela izan Josu eta ari ginen, eh bea murixebera aipatzen zenuen ezta Hombre saririko saririkobena litzateke obrak bertan bera gelitza gaintza bertan egia esan, mm. ez ustet uste dut gustiontzako ez bakarriek gula lauentzako ez mm. hori argi eta garbi eta bai ba bueno e, hori ikusten da zen nolako mundu aldrebes e, bizi, bizi garen hontan ez mm. eta um, Bai, Juan sait, es da esanmen. Bueno, ba, bai, beste bai. detalietxo bat, ba, eh, bueno, ba, kalte eta hori ba 60.000 € bai. hoiek eskatzen ba, dituten hoiek, horre aurkeztu dituzte eh e, fakturak, es, eh bai? oso bateko gastuak, es, eta ordun, bueno, ekintza iraun zuen 5 egun bai? eta bigarren egunara arte lerketak egin zituzten. Eta hortik gana ere zalantzan jartzen dugu, horak e, e, gelitxu zituten ala ez, e, normalian, e, orako horretan eta tuneletan, lerketak eta gero egiten dute eskombro atera, eta gero berri zulatu eta ladaratu berriro lerkari gehiago jartzeko, ez? Eta gaina, mm. bueno, tartean asteburua zen, Eta orduan, bueno, gure ustez, zalantzan e, jartzeko adia e, al alkesto dituzten gastoiek, es. Obra paratu dutenik ere, hori da. Ordu. <hum>. Izan daiteke lerketa bat eta bestearen artean zen pasatu beharreko de, denbora. Mai, eta zuekan? Bitartean. Eta e, eta gukan? Baina baina hori ez ez ez dago frogatua gauan negotegatik gelditu uh -huh. gelditu zirela. Bai, eh, aipatu hito mila euro kalte ordainetan baina parte bat bada desalojoaren gastua ba. mila euro ertzaintzarena, ez dakin zenola kolana egintuten ez da kitu. Ba izan zen bi orduko kontua. Bortitza oso bortitza izanten ez da. Bai bai, ezanora gaina, naiz protesta egon dela ez egon. Eta, zakit, badirudi, bi aldiz e, edutela edo, mm -hmm. ongi da. Ba, ba... nik komentatuko nahiko nuke ba, per pertsona askoren buruan e, lanak eginak daudela, ezin dela ez eregin, baina hori ez da horrela, guen dikangelitzen da e, obraren zati ahondila egiteko. Mm -hmm. Ez dela, ez dela berandu ba denok e, indarrakuatzeko ez e, geldiaratzen saiatzeko mm. e, e, da oso oso absurdoa planteamendua, ez? Ba, Europatik bertatik esan dute eh HTren egitasmo guztiak direla defizitarioak, ez? Mm. Ekonomikoki. E, ez esliatekelak egin behar oso gaizki burutu direla leku. Eta, bueno, e, Jaularitzaren kasuan ali, alik eta absurdoeena da, ba esaten dutelako e, beraien lelo ikur nagusia da salgaiak garraiatu dituelako. Baina hori, e, e, salgaiak HT atxete, HTen garraiatzea oso garestia da eta enpresek ez dute hori eskatzen. Enpresak nahi dutena da salgaiak garai ziristea, baina ez abiadurandiko trenean zeren ez, ez bai zaie errentagarria ateratzen, ez? Hmm. Eta gero gainera e, Euskal e, erkidegotik aterata burgoz aldean ja ez ez dute bai. salgaiak garraia atzen, e, euro, horbaz? Euro, europatik gainera txosten horrek argi utzi zuen duela gero loturarik, mesetarekin, e, ez, ez da ere, bai, hori bai, hori bai, bai, bai, eta bueno, Na, eta e, bai, beste faktore bat, e, kontutan hartzekoa da, lanak aspaldiazidirela, asko ze, E, motelagoa joaten ari dela behin e, ez dakitzen e, ez dakit nor politikari batek esan zun el tren de alta velocidad avanza lentamente uh -huh. eta la da. lada, osea, oso, oso, oso motel eta epe guztiak ari dira luzatzen, ez tarte horretan egindako zatiak Aramaioko tunelaren alegia, alegia ari dira deterioratzen, bai? Hmm. E, tun, e, Behar bat, bukatu erduko... Tunel, hmm. Aramaioko tunelaren kasuan hartzaiak erabiltzen ari dira ardiak e, izateko, e, ez? Hmm. E, adibide bat jartzea arren, ez? Eta imaginatu, gero, zel kostua izango duen... Ba, hori dena berriro... Eguneratzea, eh, bai, berritzea... Egun eratzea, eta, berritzea uh -huh. eta bar, da... Guztiz, guztiz, osea... Zentsu gabe uh -huh. eta iraina, ez? Uh -huh. e, Bistanlego osorako. Eta bueno, ba, buruz eiburuz, esan nahi dugu, bakoakzioek e, esan nahi dute bortizkeria erabili du genula. Guk ez genun. Inungo bortizkeri erabili, inola ere Gure ekin zaizan zen guztiz baketsua... Uh -huh. Eta ez daukaz inongo zentzurik no. eh, salaketa hori. Gitalen haipatu zuen Europako txostena, eh, haipatzen zuen ere, ez zegoela justifikatua alako infrastruktura bat, ez ekonomikoki, ez da, sozialki ere, eta gauza bat infrastruktura, baina aipatu duzu, ba, urte luzeetan, lusatzen ari den proiektua izanik, eta ikusita, ba, kasu honetan norodizei txasondoko tunel honen kasuan duela urtekoa da, behar bada lana bukatua izango dute, Baina azterketa asterketa geologik gabe egiten bituztelearekin lanak, e, ba ez bailean jartzen du da, dozalantzan, beste tunel eta zatietan egin egiten bituztenik, eta alako egiten ez baile ere, langileen lan baldintzak gogan hartzen bituztenik ere. Hori ja, beste kontu bada, ez Hori da beste puntua importante bat, gure txako. E, atxete, atxete eta orokorrean obra publikoak, zenbaitare autobiak eta autopistak esplotazio hori gabe ezin dira gurutu. Ba, egiten dutena da erabili eh, kanpoko, kanpoko langileak eh, tortzen dira, batzutan me, agian hemen bizitera, binean batzuk ekartzen dituzte ekialdeko europatik, portugaletik, edo magrebetik, eta aplikatzen diete beraien jatorrizko herrien eraikuntza konvenioak Ose, auskalo, bueno ordua, eh, ordaintzen diete gutxi, agian daukate amabio orduko lan jardunaldiak eta bizi dira mm, ba, esklabuak bezala. Hmm. Orduan hori da, irutzen zaigu, ba, punto bat e, oso zalagarria, eta hortaz gain, bueno, zazpi e, inmigrante hildako. Omen dira, jadanik, e, obrakasi direnetik, sindikatuek lortu zutena kontabilizatzea, zeren hmm. baitare zailtasunak as dituzte sindikatuak. Ba, ikertzeko ez, eta jakiteko benetan zera diriden gertatzen ez. Hmm neiba. Nah, nah. e, gero, gero komentatu dezuna, eh, bueno, buruztea hola, ba ba badirudi errentagarria izateko eh e, garraiatu berritula e, urtean 9 milioi biraiari. Hmm. Ez? Eta bueno, Gaur e, Laritza da e, Arantzatapia ba, behin eta berriz badatuak eta manipulatzen eta bueno, eh Adifek beak esaten du e, lau eh 4,8 milioira iritsi daitekeela eta Arantzatapia berriz diru zortzi e, milioi e, biraiari mugituko ditula, ez? Hmm. Eta bueno, e, hori da e, gutxu hera bera e, Barcelona e, eta Madrid artean eh hmm. mugitu daitekein birai kopurua eta bueno, e, Barcelona izan da ba o sea, bizan le bizan le gehiago iria, ez? Hirualdis e, gehiago, ez? Hemen Ma, Europa Maianet e, Metropoli Bat. Bai, bai. bai. Eta bueno, eh, kontu asko e, e, bueno, e, e, ba, e, e, sí. da erantsatapia baita ere, emantzikundatu batzu, manipulatuak, eh, ba esan ez, eh, aurreratuko ziela, eh, 267 minutu HT-arekin, ez? ordu eta 4 den, ez? Eta hor e, trampa izugarri bat egiten du, A, ze, atera orduko iritsi, orduan, e, ez? Bai. <laughs> ze, kontatzen du gaur ba, egungo e, Eusko Treneko Donosti Bilbokoak, e, bi ordu berrogei e, minutuko de, demora behar du Mai. eta baita ere ba, Bilbora joaten batzea ba, e, adifeko lineatik ba, Gasteiz, Miranda, Bilbo ordu eta herri, ez? Ordu eta or, trampa izu horri egiten duz kriston e, bueno, intzulingurua egiten duten nibilbidiak e, kont, e, arzenikio kontutan eta ez du aipatzen adibidez ba, autobu zean e, ordu bete, ordu eta zerbaiketan I buru batetikan bestea mugitu mugitzen antzehala, es. Hmm. Eta, eta kotxean ba gian bueno, antseko, es, baino. Hmm. Ordun ba bueno, eh esartzen unean errepiketikan e, kenduko ditula posibilgailuak eta hola, hori ba, bueno, dela Zalantzan hartzekoa da, bueno, uruz da eta baino bueno, eta berriz errepikatzen hairia eta bueno, azkenen pentsatzen dute ba, De zurba mil aldiz errepikatuta, ba bueno,agian da ba, sinistuko duguela, es, baino baino bueno. Hmm. Ongida borts e ausnaketa hoeekin geratzen gara momentuz da 8 ala 4ko milioi bidaiari horietatik e, izango ez diren lau, e, ekintzaile hauen epaiketa, eh 88ko dugu. Bai. E, azkenean goizek goiz ez da, ez da? Bea. Eta goitzeko batxeetan elgarretaratze bat ere de, deitu da da, Donostiko epaitegian. Bi e, egunetako esango da, esteazkena eta ostegunen. Bai, eta, bai. bai. bai. mm -hmm. eta elgarretaratzea biegunetan bai, bai. e, susten gatzeko, lau ekin zaila, donosteko epaitegian. Bai, ikusiko dugu nolateratzen den kontua, mm -hmm. beha, mi esker, hemen bai. lagatik, eta kura jaan. Ezkarrek asko zua. Eta mi, Baile, Baile, mi bai. Baile.